Його архівні координати можна було легко знайти в багатьох українських чи польських книгах, адже цитувався він дуже часто. Скориставшись архівними посиланнями і замовивши необхідну справу, я був переконаний, що отримую до рук архівно-кримінальну справу на Юрія Стельмашчука і на потрібній сторінці знайду його свідчення. Проте зі сховища принесли щось зовсім інше – один із томів агентурної справи Берлога, заведеної НКВД на провід ОУН. На потрібному аркуші тому містився документ під назвою «Секретні директиви ОУН, УПА і СБ про повсюдне фізичне знищення всього польського населення». Крім секретної директиви про ліквідацію всіх поляків, тут згадано аналогічні указівки про винищення всіх радянських військовополонених на теренах Західної України та всіх осіб, запідозрених в антиоунівських настроях, не виключаючи ні грудних дітей, ні жінок, ні старих». Кінець цитати. Підозру викликає вже сама назва документа, адже за формою він є випискою з протоколу допиту Стельмащука від 28 лютого 1945 року, а не директивою ОУН. Не менше запитань до змісту. Нагромадження у півторасторінковому тексті інформації про таку кількість жахливих і відверто безглуздих інструкцій ОУН, слідів яких не знаходимо в інших матеріалах. Тож, чи не маємо ми справу з однією із численних спроб компрометації українського визвольного руху з боку НКВД. Щоб перевірити це, довелося замовити зі сховища справу на самого Стельмащука і порівняти виписку протоколу з його оригіналом. І тут виявилося найцікавіше. В архівно-кримінальній справі на Юрія Стельмащука номер 67424 маємо протоколи від 8, 9, 20, 22 та 25 лютого 1945 року. Але жодного протоколу під датою 28 лютого тут немає. Ймовірно, секретні директиви в лапках, оформлені як виписка з неіснуючого протоколу, з'явилися десь у 1960-х роках, коли КГБ формував масив документів про ОУН та УПА, який мав бути навчальним матеріалом для майбутніх чекістів. Брак необхідного елемента для відображення повної картини злочинної ОУН легко компенсували власною підробкою, яка через десятки років стане головним аргументом уже в інших політичних іграх. Проте навіть непідроблені свідчення Стельмащука використовуються істориками вибірково. З них береться лише те, що необхідно для підтвердження власних тез. Польські дослідники часто цитують зізнання в лапках Стельмашчука про те, що ним та його відділом протягом 29-30 серпня було знищено 15 тисяч поляків. Цю цифру Справді знаходимо у кримінальній справі у протоколі під датою 20 лютого. Проте далі в показах свідків бачимо інформацію про кілька сот, в одному випадку кілька тисяч убитих, але не про 15 тисяч. Зрештою, через півроку після допитів, у серпні 1945 року, на судовому засіданні сам Стельмащук заявив, «Звинувачення мені зрозуміле, винним себе визнаю, за винятком того, що моїм загоном було знищено не 15, а 5 тисяч поляків. 15 тисяч поляків було знищено по всій Волині». Кінець цитати. Завищена цифра, подана допитуваним у лютому, можливо була наслідком ефективної в лапках роботи радянських слідчих, які скористалися слабким станом хворого на тиф повстанця. У протоколі судового засідання є ще одна інформація, яка поки не використовувалася ані в польській, ані в українській історіографії. І безпосередньо стосується того, чи існувало рішення проводу ОУН про знищення поляків. У цьому ж червні 1943 року подає інформацію підсудний у Колківському лісі зустрівся я з Климом Савуром, заступником голови ставки головної команди Андрієнком, Олександром Луцьким. Савур дав мені наказ знищити всіх поляків Ковельської округи. Всі керівники Ковельщини, в тому числі і я, виступили проти цієї пропозиції. Але Савур погрожував мені польовим судом. Становище було важким. Не виконати наказ я не мав права, а виконувати не дозволяли особисті переконання. Я звернувся до Андрієнка. Андрієнко сказав мені, що це указівки не з центру, що це перекручування на місцях, але конкретного нічого не сказав.